Яновська. Із цього слід зробити висновок, що не конче треба вживати зворотів з дієсловом «стати» або «зробитись» і відповідним прислівником та кметником у вищому ступені порівняння. На зразок «стало холодніше», він зробився розумнішим, і там, де тільки можна – Треба користуватися формою дієслова, утвореного від вищого ступеня прикметника. Особливості деяких прикметників у словосполуках. Прикметники «багатий», «хворий», «гарний», «поганий», «високий», «бистрий» та інші вимагають після себе прийменника – «На» з у знахідному відмінку. «Настя така багата на слово, що я не мала коли й промовити до бабусі». Ганна Барвінок. «Удався бідний на розкоші та бистрий на розум із живих уст. Він з малку хворий на груди з живих уст». На обличчя був препоганий Грінченко. На зріст височенька Грінченко. Прикметник «заздрісний», «заведющий» стоїть із прийменником «на» та іменником у знахідному відмінку. «Заздрісний» – «на чуже». Або з прийменником «до» і родовим відмінком іменника «заздрісний до чужого» або без прийменника лише з іменником у давальному відмінку «заздрісний чужому». Прикметник «ласий» стоїть із прийменником «на» та іменником у знахідному відмінку «ласий на ковбаси» або з прийменником «до» та іменником «у» у родовому відмінку ласи до ковбас. Прикметник «свідомий» стоїть у реченнях звичайно з іменником у родовому відмінку. Свідомий чого? Маяковський був свідомий великого значення кіно, журнал мистецтво. Прикметники «близький», «цікавий», Стоять у реченнях або з іменником у родовому відмінку, або з прийменниками до, на і відповідним відмінком залежного іменника. Близький смерті і близький до смерті. Цікавий того і цікавий на те. За всього знає дядько потроху, а цікавий на такі речі страх Коцюбинський. Ці паралельні форми, коли прикметник вимагає після себе прийменника або виступає без нього, треба знати, особливо літераторам, коли розмір і ритм тексту потребують конденсованого вислову. Близький смерті цікавий знати тощо. Слід мати на увазі і те, що інколи в реченні відривають прикметника від іменника, до якого він належить. Щоб надати фразі характеру урочистості, «У перснях вона срібних руками у стан хибкий взялася» Марко Вовчок. Навчив його, мов, сарану скакати і голосним лякати серце ржанням куліш. Зауваження до низки прикметників. Благополучний чи щасливий? Фактичні результати перельоту, благополучна посадка важкої двомоторної машини в районі Боліти Озер, неперевершений приклад високої майстерності, доблесті. Читаємо в журналі. І виникає питання, яка потреба була вдаватися у цій фразі до старослов'янізму благополучна? Старослав'янізмами, звичайно, користуються тоді, коли хочуть надати фразі тону іронії або навпаки урочистості, але ні того-ні того не мав наведені на початку фразі.